kulturföreningen Gjallarhornet i Sverige vakna. Och vi har den 18 februari 2012 nu. Och vi ska strax börja telefonväckteri men jag säger till när och så. Och det, det är temperaturen här ute är plus två grader och 1000 hectopascal i barometern, Och det är lite förfallande och det blåser ganska mycket och så. Jag har haft en svår näsblödning i veckan också förut så det är lite eh, då, dåligt att ha på krafterna en sån här blodslust. Men vi öppnar väl en i här efter. Ja, eh, jag ska bara vänta om du kommer en till. Hallå? Hallå, prov hörst det, då. Prata bara på så här för det ja då. en en på en här en en en en en 2 en 1 2 en 4 en en en en en en en en det. en Det en en en en har en en en en det en en en en en en en en som en en en en en en en en en en en en där tvåampersnabba säkringar när, när det är lätt de som slår till option Som efter ett antal år så går den sönder efter det blir en utmattning. Ja, ja. Men varför behöver ett relä Kan man inte bara ha en då istället? Som... Nej, det är ett relé du vet som kopplar om massa grejer här. Och tänder en signallampa i studion och allting. En telefon ligger ute. Jaha! Alltså, det var så många så... grejer så hade det var det? Relé. Men det, det är sådär det där det jag har och det är, jag är på flera gånger. Det lär det som gläppar och allt möjligt. Ja, ja. Så man kan, om man är i studion så ser man liksom att telefon är inkopplad. Ja, just. Att hälsa ja. en orange att lampa här. Det är jättebra, ja. Och det är ordnat precis som på riktig radiostation och allting. Ja, nej. Det är inte alla radiostationer som har det. så alltså, Det är väl bara de där, där den som kopplar in samtalen har en sån här in i Framför sig, där brukar man kunna se då att det lyser, men då, då, på, annars de som sitter och pratar brukar inte kunna se att det är kopplat till en telefon in. Nej, det var så när de körde en i härifrån så de kunde koppla djur själva. Jag vill inte ansvara för om någonting går ut som inte är bra när det föreningar sändes. Ja, just det, är det en gamla här eller vad är det för? Nej, det var något, något relä som, du vill satt att en gammal laga taxistation. Ja, är det 12 volt då eller 24? Ja, det är 13,8 volt. Eh, det, det är en stor där som lämnar säkert 25-30 ampere eh, och ett antal säkringar i rad eh, som går i centra till olika sektioner, eh, signallampor, andra reläer allt möjligt. Men varför har man 13,8 när det finns 12? Det är ju en standard. Ja, men det brukar ju vara det på många kastar och, och därför mm. att den är ett, ett transformator som passar exakt för det på 250 volt ampere och så tog en brygga på... Det är fyra dioder på 100 ampere också, det kräftliga grejer. Och okay. det blir bästa säkra, tyckte jag. Just det, jag sätter dem med 13,8, men jag, alltid, det var, jag hade en sån där stor bergsprängarradio som var 13,8. Jag undrar liksom, varför har man det när det är, 12 är ju standard? Varför kör man inte på 12 för? Det, liksom? Är... Jag vet inte. Det kanske är att om man ser en stabiliseringskrets efter eller någonting så blir det lite spänningsfall i den. Ja, men det borde bli mer då i så fall, från 12 uppen... Ja, år. det hänger på vad man har alltså för rikret. Ja. ja, ja. Men det finns ju sån som är ganska lite, i vanliga fall. Har det betydelse att de gick upp ifrån 220 volt till 230 här för några år så? Ja, det... inte egentligen. någon mm. större betydelse, bara att lamporna, om de är för 220 volt kan få lite kortare tid för det påverkas men nu är det ju låga och det är ju ingen kul. Usch, de är hemska. De är brusade och allt möjligt, så dessutom är jag tröttsamma för ögon, det är inte samma ljus. Det spektrala energifördelar är energifördelning väldigt tålig på en sån där lampa, en massa ojämn. Men du, jag provar såna sån här för sådana nu Ännu värre. Ja, men vet du vad jag testar? Jag testar att köra den på 110 volt och den lyser lika starkt då. Ja, det gör den väl. <laughs> men, men mäter du med det är en gammal kamera eller något så kan du se. Och du kan sova på, på låga energilämporna var länge ut sa om det är lite kallt innan då blir det lyser fullt styrka. Ja, och ja, de är hemska. Det är ju som ly hopknycklade lysrör, det inte det? Eller? Ja, det är ju ett lysrör i princip som har försätts med en Spänningsavvandlare, du vet, elektronisk eh, oscillator där inne. Det är för jävligt lysrör, det är inte riktiga lampor alltså. Nej, det har det alltid varit klart. De har fått bättre och bättre lysrör i år. Varmvit, lyx och sånt där, vet uh, du. Nej, men det är faktiskt... Alltså, varmvita är inget bra... Det är faktiskt bättre med de där kalla blåa, för att det är de var... Ah, nej. Ja, de heter det enkelferi-lysrör alltså. De där, alla allra första eh, blåa. En, alltså enkel färg enkel färg Enkelfärglysrör, man där i helfärg, alltså ja. de där. Det, det, det ser man om man tittar på färger att de, det kan inte återge många färger alls på samma sätt. Nej, jag förstår. Men de här som är varmvita, det är bara att de har klagat in och klägg in till röret? Ja, eller? det är det som har blandat lysfärg. För det finns lyspulver som lyser rött och vackert och eh, alla möjliga, grönt och sånt. Det såg Jaha. jag på Luma Lampas som jag jobbade en gång. Jaha, det är inte samma som neonljus då, är det det, eller? Nej, det, det är nämligen lysrörs det är ju en kvicksilverhuvladdning. Jaha. Eh, det är kvicksilverånga, inne till rörelse först och argon för att det ska kunna sända överhuvudtaget. Och sen är det lite, lite grann kvicksilver i det som prångas. Men de här alltså lysrörs, så kallade lågeneskilamporna, de håller ju inte på att de tänds som lysrör liksom. De Nej, tänd... man kan ju lösa den, den sakens också, De börjar den bli svagt svagt istället. Man tänder gasavladdningen i, i, i röret först Jaha. och det går lättare på dem. För det är ett problem att det är två glödkatoder i ändarna också den måste värmas upp och då blinkar rörerna. Jaha. Elektronimmission som är ett elektronrör alltså. Men det, var mycket det för går mig. växelvis om man och katter, det sitter en i varje enda sådär. vad då växlar mellan de man. Ja, det beror det på att det växer ström. Det är de bara lysermatur. Men, men i är långan skilamporna och så som likström. Det är en riktigt att blin där. Ja ja intressant! Och sen så är det en som med tvåtans i och en liten som svänger och allt Du vet en högfrekvent spänning som är väldigt oren i hur mycket övertoner och störningar. Det är det därför det står så mycket då? Ja. Jaha. Och Oj, sen men det... man bara inte till med avstörningskomponenten blir för dyrt, det gör de inte, det kostar för mycket. Ja. Det är alltså redan så dyra som de är, de där äh, lågenergilamporna. Ja, de, de är faktiskt otrevliga, då är, men då är den, alltså, de har kommit lite längre. Det finns en del lysdiodslampor som faktiskt har... För de har fortfarande jämnare ljus, även om det inte är så brett i spektrum, i färg. Så. Mm. Nej, men man kan få de starka nog. Jag har inte hittat några lampor som man kan ersätta en 100 eller 150-lampor mm. med. Nej, alltså jag hittar hittat några... <laughs> Den starkaste låga energilampan skulle motsvara 75 men vi gjorde den inte mer, snarare 60 vatten Nej, alltså det finns inte lysdjordlampor som är nästan stark, som är ganska starka, men bara i en riktning då. Så, ja. att, så att det är som om man hade en vanlig glödlampa och skärmade av åt alla håll utom ett håll, ungefär så blir det. Ja, fast när han såg inte lysdjordlampor är lämpliga. Ja, jag inte det. Jag har faktiskt ett par, men de kostar så här 300-400 kronor styck. Ja, men det kan man ju inte ersätta glödlampor på för, för, för kronor för mer, tycker men, jag. Nej, men sen så har de ju obegränsad livslängd. De lev, lev, lyser väl längre än själva antagligen lyser, så att det... Ja, så om det räcker de med en överspänning på nätet så slåttar de med ett åsknedslag eller någonting. Uf, med känsliga halvledares. Uff. Uf. Ja, det är inget bra om det är så, så ska det inte vara. Nej, <laughs> ja, jag har köpt den där på sommaren första åskvädet och där dina lysdiodlampor. Ja, ja, det vore inget kul förstås. Nej, då får man ha något sån där. Det finns ju såna här kretsar som stänger av för datorer va? som stänger av om du bara kommer spika på nätet. Det är ja, ja, ups liknande. Men ja, en så sån är ju så dyr. ups ja. Och det är inbyggda batterier och det, de har ju begränsat livssängd till de åldras. Ja ja, ja, ja, ja, det var spännande. Men då kanske man ska, vad heter det, lämna eten här och lägga sig liksom i... Ja, liksom att i... någon mer kommer, hoppas jag. Ja, lägger mig standby här också. Okay. Ja då, det ska jag sagt för Okej, okay, 73, hej då. Ja, 73, Ja, nu ligger led igen. Och det skulle jag gärna är energilampor. Det tycker det är en olycka det här att man inte ska kunna köpa riktiga glödlampor. När man har sådana ögon att man inte ser ordentligt. Kan inte, 150 watt verkar helt omöjlig att få tag på nu. Och 100 watt är ju borta och 75 watt är borta nu. Och 60 watt är ju bara 40 Du vet, och 25 än så länge som är kvar. Och de ska vi försvinna i slutet av det här året också. Så det blir låga energilampor för slanten och det blir inte roligt och särskilt irriterande är det eftersom de inte sänder sig tillsammans som är svaga i början man måste vänta och på ytterlysning då är de ännu värre när det är riktigt kallt eller alla som jag har provat i alla fall och det lyser så svagt först så tar de kvart 20 minuter innan det blir något sån här ljust 81.2.0 när det ska radion på Ja, jag får väl sätta på en musik igen, annars. Men nu fungerar jag, i alla fall inte. Det var första gången den där säkringen. Det så här säkringen gick sönder, så jag byggde studion, så det kommer nog inte hända så ofta. Vi tar en musikkort på oss. Spela ni, håll takten, spelemän och sina kransar Våren den dansar Överstopp och, och stilliksång Med fager i fagerbrunn Visst var hon grann Fiskade man När hon en majnatt Försvann Då blev det som. Och blomber Har nytt lätt sägs en allra bästa sommarskruv Dansbanan drar Var efter ett par Sjunger i sommanslar Och den takten spelar vän För nu dansar jag Dudeludeleja, dudeludeleja, hej Och dansen tråder vi in till ljusan dag Dudeludeleja, dudeludeleja, hej nu har jag rippat till min jätevän. Äntligen där du ber jag igen. Kontaktenspel, vän. Bör du dansa? Ja, du du du du du du du du du såsom vinden. Dansar där, flicka i ett rusa salighet. Balsen tar slut, var går ut, dit de har sluttit. Inom ett hjärta Allt där uppe Upp på bänken vistas tid vi Nu är hon hans Ännu en dans och Klider i glans Håll takt, den spelar människa Nu dansar jag Du, du, du, du, hej Och dansen tror du i en till nu är Och jag. Nu är nu Äntligen du, nu är du, nu är du, nu är nu du, nu är du, nu Vilket fick ett telefonsamtal, jag ska lägga in det nu. Ring i så fall helst inte under musiken. Nu ska jag göra Hallå? Ja, tjena gör. Ja, alltså är det en sån där mobiltelefon igen? Nej. Ja, det gick så. Jaha, ja, jag har en telefon som jag har kopplat in i ett mixerbord. Jag har lagt på lite diskant och mellanregister. Ja, just det. jag ska fruka på knappen där det står EKR då. Ja, det går av. Ja, men en fråga Georg. Fantastiskt bra inringare eh, och du eh, ordväxling mellan den första och den andra. Ja, när det är lite tekniskt kunnare. Ja, precis. Och då förstår vet, man ju ge, att med... det har gått 20-30 år. Och det är första gången, eller inte första gången riktigt så, men att där kommer ditt rätta jag fram. Du, ligger, du är kung på det där tekniska jobb. Ja men på mina tidssagar så visade det väl sig en vanliga människor bara att ja. var svårt till slut så det gick högt över huvudet på dem. Skulle du inte kunna lägga lite energi på andra ämnen Georg? Bara på det tekniska? Ja, jag hatar politik. Nej, inte politik. Och jag har inte, inte allmän utbildning nog. Jag har bara lärt mig tekniska saker om elektroner, elektroner, allt möjligt. I kärnfysik, allt möjligt. Ja, nej, ja. Ja, det är ju fantastiskt alltså att, att, att du är... En alltså, alltså du håller inga alltså du håller igen i kanske ett vecka ibland och i flera år ibland och sen kommer du med dunderstöten där fan. Ja det är klart när det är sånt som passar åt mig. Ja, finns det ingen möjlighet att du kan då ge vika lite för ja, att Ja det det det det, det kommer att vara så här så länge jag lever. Alltså därför ja, ja. jag komma ut på en kan kallega och sånt här, Under en nedlagd forskningsstation just på vågutberedning och sånt där. Så kommer de gamla ja. äh, professorerna ringa och ja. <gör> ja men det är fantastiskt. Ja, men då vet alla lyssnare och även jag då att det är som det är. Va? Man får ibland acceptera en hårdbitter sanning, eller hur djur? Ja, men det är väl ingen större fara, det är Nej, att men ingen är fara, alltså men kan... e e folk kanske vill prata med dig, folk kanske vill prata med inte tekniskt så kanske tycker att du är skjuts som medmänniska och då kanske de känner då att det går ju bara att prata med er om ett tekniskt, kan man inte få prata lite medmänsklighet med Georg? Ja, de, och bara och de och lite inte att jag måste, måste köpa för systembolaget som som jag ska få några vänner och sånt. Nej, nu menar jag då det. Jag menar då typ att kanske en människa frågar, jag känner, ja hur ska man säga då att... Han kanske är en vi på här i Sverige eller på hela jorden, ni känner att han har hamnat eller hon har hamnat i kris och vill. Få möjlighet att ordna det. Kanske han kanske vill prata ut. Med, eller hon vill prata ut med dig eller han va? Ja, det är klart. Men jag är inte någon psykolog. Så Nej jag att... menar inte så. Men alltså. Den det är den hård, och, och, och folk kan Om du bara levererar nu. I, I första samtalet i detta program. Det är ju fantastiskt. Jag ser och, och jag vet ju det är, Vi har ju träffats privat och umgåts privat. Men va? Man kan väl liksom fördela det lite jämnare. Utan att du är nu ge. Nu menar att jag nog angripar det. Finns ja, det men att ge jag mig på en sak jag kan... ämnesområde, Men att ändå tycks... ha lite reservenergi till andra eh, medmänskliga frågor, Georg. Ja, men jag vill ju inte vara så dum att den inte klarar av. Då visar ah, det sig att det ah, hur dålig allmänbildning ja. jag har. Ja ja. ja, ja. Ja, ja, men då fattar jag Georg. Du vill liksom vara en, på ett område och sen räcker det då va? Ja, eftersom det, det var ju meningen det. Från i början ändras när jag var barn närmast. Mm. Det, det vet, jo. jag tycker jo. det var så trist med dessa skolor och, och jag tänkte på att räkna och sånt, jag mm. får ju en räknemaskin mm. som man kan räkna på istället när jag blir vuxen och det, ja, det, det. det, det, det, det stämde. No, men du Georg, kom du ihåg då när du satt i skolan? då, då När du var lite liten bus, busigradd där va? Hade du kunnat tänka att det skulle finnas sådana här datamaskiner som finns nu idag? När du satt där som en 7-8-9-åring och busade och hade dina... Jag vet inte, de Nattå. sa på Philips sidan att det kommer, när trans ja. transisterna är uppfunnen så kommer vi kunna göra dem här i fickformat. Ja, menar du att För redan då när du var en liten budskit så vittade att de var förklartade redan om att det skulle komma någonting som kallades stod det här nu va? Ja det kallades elektrongärda. Men du att du kände, du hörde det där redan då i busåldern? Ja. Oh, Fast det hände först jag vi kan, när vi alltså. kan använda transitorer och sånt för elektronerna slukade så mycket ström, det blir så varmt att flöktar måste driva ute på sommaren Och nästan varje dygn så hade ett rör någonstans gått i trussningen. Men det fanns eh, ja. eh, så lampor, glimlampor som visade var så vi hittade det tämligen omgående. Tänk om du, Georg, då vid den åldern kunde gått in och styra upp det till det bättre, var det ännu då? Att du ja, då var, var jag så ung så kunde det kunde jag inte. Och ingen vågade tröna hundens barn. Ja, jävlar! Jag Ja, det är härligt Georg. Ja, så blev du sändare i Bohuslän Ja, Ja, ja, är det du, på tal om det här Bohuslän var det ens, Hur många watt körde du ut då, den första sändningen? Ja, på Mellanvåg den första var 125 watt, men pappa var ju rädd när du blev sändas till Stockholm. Oh, det jäkla Georg! Ja, piratvällda små på en watt eller en halv watt i Hammarby och transivrar och sånt där men eh, du kan störa gärna och du får, jag kan få för dålig uppsikt sånt. Jag är som ansvarig för vad du gör. Du är inte mitt igen. Gjort. Kom nog där för länge sedan när. Du skulle ut och handla och det här är en fyra, fem, sex, sju år sedan och du hade en infektion, influensa i kroppen och du skulle åka buss och du var helt färdig, du höll på att falla ihop och så, så, så. Ja, va? det har ju hänt många gånger. Jo, jo, men alltså nu, de, det du berättade i den här radion här för en tre, fyra år sedan va? Ja. Och då frågade en person till mig som lyssnar på ert program då, ditt program och, och, och så va? Ja. Han, hur orkar han då? Han, han, ibland säger han då när han är frisk, utan influensa eller förkylning kroppen, att han då ligger ner och inte kan resa i Men han kan då när han har hög feber och frossa åka ja, först Det är väl någon slags eh, metod han har då för att övervinna det att göra. Ja, det är att tvinga eftersom eh, jag skulle vara slut, till slut om en inte hade kraft och är så sådana jag måste mat och jag måste ha livsnövendiga saker. Mm. Och det här med spaghetti, spaghetti, spaghetti. Ja, det finns inte nu. Nej ja, men det är inte mer. Det är slut med det då. Ja, jag kör ju pensionärslådor, men det är dåligt det också. Det, det... det sägs att de är dyra. De bör gå upp till 30 kronor snart. Ja, det är det, det är hos konsum där. Men det ska ju vara 5% återbäring. Mm. Mm. Men jag hade ju, men jag blev ju av med det kortet också. Men fick ju för en tid sedan. Alltså den har jag tagit ut något nytt. Märkte du inte det, att du blev eh, rånad? Nej, det har ju hänt några gånger, det... då. Det kan vara så att, jag, vi har ju träffat och ibland ser inte du mig. Sist du... Ja, nu är vi i urgången helt förstörd. Ja, ja. Men eh, Pörse och jag åkte upp för rulltrappan mot Daglifs och så gick du ner då, den rulltappen. Du såg inte mig och Pörse, men vi... Nej, och det är så många andra. Man, ja, man precis. Men Georg, tänk på det att, när du går så där, liksom, att vi folk som iakttar dig, de kanske då tänker, han ska vi råna. Utan du är stor och starka mannen. Vad ja, jag skulle vita. ha pickat och dra fram Nej, inte får... så, inte så. Att du markerar att, gå inte på mig. Jag menar, markera Nej, då jag... till omgivningen. Gå inte, på mig. Går inte på mig, gå inte på mig. Men det visade medicin. Det här var ja, ja, du menar då då, då när du, den här gången du blev jagad där på Björns trevård. Ja, jag, jag råkade du få... på en hur kvinna hur där. Ja, jag ut. Hade ju, de hade ju inte en chans på den tiden. Nej, precis. Men, men kan nu du återskapa negativ. det då med minnets hjälp? Ja, nu är det en negativ balans som skulle bli bara sämre och sämre. Mm, men du ser ut som du gjorde för 20 år sedan, lika stabil och Ja, det men, är men tittar man på kroppen, huden hänger ju på en nu. Mm. Ja, ja, du menar så alltså. Ja, Georg. Kraftig mat och, och, och, och mycket frukt. Då. Ja, mat nog, med det det, inte frukt det, och inte det, äta, det finns inga tänder. Det är ju saker världens ja, Men köper en mixer. De mixar ner kött på allting. De ja är det kan ju hända ja. Va? Ja jag får se. Det är att jag aldrig har Speciellt på att laga mat. Nej nej. Men du såg ju min syster med hennes tänder. Ja det kommer jag inte ihåg om det jag såg tänderna. Nej hon hade inget tänder. Nej, då, du har, det kan ju vara proteser som man... Ja, vill. men du, vet, du har ju själv sagt då, om du ska hålla tal då i radiotekniska frågor och svar och frågor och så, ja, va? Ja. Ska lösstäverna hoppa ut? Nej, jag får ju naturligtvis se framtiden att jag får någon talmaskin som jag kan sitta och skriva så, på så, så talar den istället för jag. Ja, det låter. Tror att det går igenom för det här praktiskt då, den där talmaskin? Ja, det hänger ju på pengar och sånt där. De kan göra det mesta, det är en de, de kostnadsfråga och jag kan inte leverera allt gratis Jag mig. Ja, det är uppfattat och det, är det du säger Georg. Eh, Lasse då? Har du haft någon kontakt med han sista tiden? Slå ja, han var här igår. Okej. Okay. Ja, men det är bra Georg. Jag ska väl brejka av där och säga då station Georg station Peter och påtörande, påtörande, påtörande och 73 då Geo. Ja, vi säger så. Mm, 73, hej, hej, hej. Ja, det var det samtalet. Det är alltså gäller Gäldarhornet som sänder. Ja, Geo dimmer som sitter i micken och jag om det är någon som ringer. Passa på att ringa nu och inte under en låt. Ja, vi får lägga på musik igen. Jag väntar, får vi se om det är någon som ringer, får någon minut på sig till Vi kör fram till klockan sex, sen ska vi ta inspelningar som Gunnar har gjort och det. Ja, jag lägger över på musik. Fram i skogen Smörka pelar Sade Nu blir det och jas Damer i stass Gle mot herrarna Och suga på en glas, Piccolan visslar som en bassrörs glöj Hör du om tisset passat runt omkring förnöjt Kaffe med dock Flaggan i topp Nu lilla bandetrollen spelar om. Och den som inte vill dansa då Ja den ska byggsnyta om svansen på Valen ska räcka till ljus. Och Runt om en sten Under köpen Vidrik och vidrik Hoppa kråka på ett ben Motörda surröggd och klok Halsträden stort Mokar små grublor I en gryta på en krok det skönaste trollet ifrån Trolliwood Av alla herrarna beundrade och beglott Står på en stol, glad som en sol Nyper kokett i sin satingskjol Ja, den som inte vill dansa ro Ja, den ska beknyta på, på Valen ska räcka till dag, friska dag, slaget slag, slag. Man nattor Och nattorv och tronskor som smör Man lever i bara till man. Som i låt ska vi kloga den brå, ja den ska vi knita av svansen. Jag Ja hallå. Hallå. Hallå. Hallå, hör du mig? Ja. Hejsan, god middag. Det är Lennart. Hej, hej. Hörru, du... Eh, Georg, du förstår, jag blev chock ja, chockad. Jag förstod att det... Att det, att det, att det kan finnas en sån otäckt Det var nämligen så... Det stod i Dagens Nyheter. Ja. Är du med? Ja, jag är här. Den onsdagen 5 februari var det. Ja. Det handlar om en kvinna som heter Eva. Ja. Hon hade varit nämligen ett besök hos en gynekolog och sen hade hon gått till en... Hon hade varit och behandlats tidigare hos en kägkirurg. Ja. Hon hade problemet med käkarna. Ja, med tänder och irrende va? Och Eva, hon heter Eva Nilsson. Hon, best, hon beställde då en logglista över vilka som tittat på hennes journaler. Ja. Det visades att 27 personer hade varit inne på hennes gynekologiska journal trots att, trots att hon... Sök för keksmärta och hjärtklappning. Ja, du var väl nyfikna på Twitter. Det började, vet du, den, hon var hos den där gynekologen i juli, i juli 2009. Sen i november, då var det en tandläkare, kekskirurgen då. Han tittade på hennes journal då om det är ju gynek-journalen. Sen var det en avdelningsläkare för hjärtmedicin och sen en lekarsekreterare en sjuksköterska hjärtmedicin en sjuksköterska till en undersköterska hjärtmedicin det var 27 personer sammanlagt som hade varit inne i hennes journaler och tittat ja jag vet ju jag var en... du... så. Jag var som ögonläkare då satt han ju 35 minuter och läste eh, journaler på datan från mig du vet de är så nyfikna för här står det exempelvis om en lekarstuderande och sen en underläkare, läkare i hjärtmedicin, jävla massa, och en läkare studerande i hjärtmedicin. Och sen står det en som är undersköterska och sen är det en kekkirurg till som tittar. Sen kommer en läkare i hjärtmedicin, sjuksköterska, öron, näsa, hals som tittar. En assistent i journalarkivet, en assistent till journalarkivet tittar. En läkare, en assistent till journalarkivet och sen en assistent igen. Alltså 27 personer har tittat till hennes journal sedan juli 2009. Till, ja. och med till och med 8 april. Alltså 2011. Ja, jag får inte själv titta. Vad sa du? Jag har ju aldrig fått tillstånd att titta på min egen journal. Jag skulle vilja gå upp mitt i natten Det kan du begär, med någon du. expert och ta en kopia på den där mm. eh, du vet journalen mm. på en CDR-skiva och, och titta i lugn och hemma sen. Här berättar Eva Nilsson att eh, hon var uppe på Akademiska sjukhuset och begärde få ett utdrag va? Och som anger vilka som har varit in och tittats på hennes journaler där och när och ja. list, då står det så här Listan hon fick visar att hennes journal öppnats cirka tusen gånger Mellan november 2010 och april 2011 Ja fast man vet inte hur många gånger de har misstagit och öppnat fel Men så står det så här att det var, det finns namngivet 27 personer har registrerats på hennes gynekologiska journal alltså Ja Och det är ju mycket märkligt att de just ska gå in och titta på gynjournalen när hon har för hjärtklappning och hos en kegkirurg va? Ja, men det är lite tokiga läkare som är intresserade. Sådär. Ja, men du vet, här var det inte bara läkare utan det var, det var undersköterskor och arkivarbetare och så vidare som har varit inne och tittat. Alltså. Ja, men det är väl säger under utbildning till sköterska och sånt. Så att det var vanligast administratörer där på den nivån vet, som har varit in och tittat? Ja, och det skulle man undersöka om det datainspektionen säger om det. det som det som fick henne att explodera, det var det att när hon såg att kekskirurgen hade gått in på hennes gyn eh, gynologiska journal, vet du. Ja, och det har ju inte med saken att göra. Det har ingenting man... med keken att Nej. göra, hör du. Inte alls. Och då säger Eva Nilsson så här, det fick mig att explodera, man blir sårad, det är ju ont på insidan. Jag tycker att jag är ganska karsk, men det här fick mig att ligga sömlös. Man måste kunna lämna sjukvården med en viss värdighet. Ja. Eva Nilsson har nu anmält akademiska sjukhuset till datainspektionen. Det kändes obehagligt att män och kvinnor läste om mig och att det var och det var hela spektaklet av hela spektrat av sjukvårdshierarkin som gjort det. Läkare, sekreterare, assistenter, undersköterska sjuksköterska, läkare, studerande, läkare, tandläkare. Etc. Ja, det har väl blivit så roligt att det är så lätt att slå upp på personnumret en data idag istället för att man måste leta efter eh, permar i ett arkiv eller ja. någonting i hundratals eh, sidor att slå i. Nu har datainspektionen begärt svar från Akademiska sjukhuset i Uppsala på, ja. och, och, och på, på eh, frågor om hur en, sammanhållna nationalsystemen fungerar. Sjukhuset skulle ha svarat senast den 6 februari. Men något svar har ännu inte kom, inkommit. Nej, det är typiskt. Ute, utifrån hur loggen sett ut, i övrigt är jag övertygad om att kek kan använda funktionen, alla lek, eh, funktionens alla lekanteckningar när han registrerar i Och så vidare. Nej, men, äh, men det, är, det är skrämmande att folk... Är, är så jävla nyfiken att de går in och luskar på sina intima organ hörru Ja just, därför vill snusk, jag inte, vill jag inte gå till läkare så kan de inte skriva någon journal om mig Jävla snuskpatrask Du vet när, hon, när han, kommer du ihåg han som var metallordförande blomman när han dog? Nej du vet inte Blomkvist tror jag Det var hundratals sjukvårdspersonal som hade gått in och tittat på hans journaler Och han, vad han hade för sjukdomar När Anna Lind mördades vet du på NK ja. då var det massor med folk också som var inne och tittade där som var helt ovillkommande på sjukhuset som inte hade något med hennes behandling att göra vet du ja det är konstigt att de får tillträde man, man, är, för man själv inte att jobb... läsa sin egen journal vad är för som jobbar att ja, de är så nyfikna vet du ska gå in och löska va ja det är väl eh, folk som har konstiga psykiska problem som söker och yrket verkar lite otäckt alltså du vet, kan du tänka att så många sekreterare och äh, journalarkivet, assistenter och studerande, underläkare och massa andra figurer, tandläkare, har gått in enbart för att se på hennes gyn, gynjournal, vet du? Ja. Ja, de är väl tokiga efter det här med kvinnor och fitter och sånt. Ja, fitter och kukar. Det är så mycket porr och annat skit, vet du då, är det inte ja, det? Ja, det, det ska inte blandas in. Nej, mycket sånt där, vet du, på nätet är det snuskumrar som... Är Ja jag minns på. det, jag hade ju ett eh, tillfälligt eh, internetabonnemang via en telefonnummer en gång på en dator här och det var ju, hade jag ju fått vissa adresser utan jag klickade här och, och jag då var det Jag tar ta radion, det hörs lite dåligt ett ögonblick. Ja det, var, det visade sig. Ja, han jag vet inte att han kommer tillbaka men nu har de höjt effekten så alltså. nu borde det höras. Jo, jag var tvungen att rikta antennen här, vet du. Ja, det är jag jag svagsändare i alla fall fortfarande. Nu hör jag det lite bättre, vet du. Ja. Jo, hur du Georg, vi kan väl konstatera också att det finns många rättshaverister. Många människor, jag läste tidningen för en tid sedan att det är tusentals människor som felbehandlas varje år. Ja, jag, jag hör ju till bland dem. Det märkte jag ju. Jag kommer att dö ut av felbehandling. Och att de skiter i jag, att jag är sjuk. Jag har någonting för diabetes. Jag hittills ett repot. Detta, nu hade jag näsblödning som var fruktansvärt den här veckan jag åkte inte ambulans innan den här gången utan jag var hemma här och blodade ner allting Brän, brände de det i näsan då? nej, nej det, det gjorde de en gång det var så långt upp så det, det ser man inte. det brukar väl hjälpa dig om de bränner ja men jag fick en ny jag, det var ju skyhöft blodsyck när jag mättades var det nog som förorsakade det ja där. och kylan, jag tål ju inte att gå ut i det där jo vi vet du jag läste också en, en intressant artikel i Dagens Nyheter för några år sedan. Det var en läkare Brist, eh, Briston eller någonting. Hon är ju tydligen släkt med den här kända professorn i, i eh, epidemiska sjukdomar. Ja. Men hon berättade det att hon hade obducerat massor med, med kroppar. Ja. Och då hade hon konstaterat alltså... Att de hade, många, många inom sjukvården hade ställt helt och hållet fel diagnoser på de här patienterna. Ja. De hade inte avlidit eller haft den sjukdomen som de trodde. Nej, det är så det så. i Då hade de blivit iproppade en massa mediciner, vet du. Avgiftade. Ja, jag vet det här medel mot högt blodtryck som är har så sjukt och inte bra ännu. Du vet alltså, jag absolut måste ha ner det. Hade jag fått min eh, hormonpreparat så hade det, nu det balanserat sig igen allting. Det gick bra när jag hade den i många, många år, sedan ja. bara 1960. Jo visst, ja, det, det, är, det är ett mycket stort problem i Sverige just. Det är en folksjukdom, vet du. Tyvärr ja, men det är, det är bra att man inte kan det hela. Tyvärr är det stress och sånt och mycket annat, oro och ångest som gör att det blir för förhöjt blodtryck och sen kan det vara flera faktorer också. Ja, ja, jag vet inte. Jag kommer ju inte av de här föräldrarna. Ja. Men det, det jag blev skrämd av, det var när jag läste hennes artikel, den här obducenten, att hon hade obducerat så mycket, många kroppar ja. och funnit att... Så dödsorsaken var en helt annan och de hade ställt fel diagnoser och så vidare men det är klart man kan konstatera att människokroppen är väldigt komplicerad men idag så har vi ju röntgen vi har fina apparaturer, vi kan ta massor med prover jag tror att det är mycket stress på sjukhuset med att de har bråttom vet du ja och de växlar kanske eh, labbresultat och allt, man vet ju inte nej för det var en firma som avslöjades med att de fifflade med labbesvar och sånt va och, det var ju, och, och så var det en patolog i Göteborg som eh, hade ställt fler, fel diagnoser på, på eh, cancerpatienter som hade hudcancer, vet du? Ja. Och han hade ställt ett fel diagnoser där. Så alltså det, det var ju en stor skandal. Det var på Salgrenska sjukhuset. Ja. Först tänkte jag det, att det var Västra, men det var Salgrenska. Men så att det händer ju mycket. Så man måste ha lite... Du vet, om du ska gå till sjukvården så måste du ha fru fått fortuna med det. Ja avokat märker jag för att eh, man behandlar mig så, så inte talat och jag vill inte höra jag ska snart och allt ja, det var ju oförskämt det där en sån läkare borde ju varnas han är ju inte lämplig vet du. Han ju... Nej det kunde jag stänga av honom skulle göra det omedelbart. Han, han har inte social kompetens, vet du. Nej, och vem vet var de Man Han vill inte komma med, in. Man han vill, borde jobba Jag i, komma in för någon operation eller någonting. Man inte vet vad det är för folk. Han borde jobba i laboratorium istället, den där killen, vet du. Ja, jo, det var, inte jag ens te. Att, jag hörde att Peter hade ringt in. Jag ville säga till grävarna där, eh, eh, knisgrävarna, att... Jag testade bullens pilsnäckorvar, jag har inte ätit det, förstår du, på kanske 20 år. Nej. Du vet, de finns att köpa på burk och det är hans porträtt, vet du? Ja, jag kommer ihåg ja, dem med Han burken. sitter på framsidan. Men du, om, om, om du har svårt att tugga och kan du, de är mjuka om man kokar dem med vatten, så kan du mosa dem med en gaffel. Ja, det, det är klart, men jag det finns de inte, här, de är inte ens, att de finns så konsum där. Jo, det ska han de väl ha, tycker jag, för det är ett känt varumärke. Det ja, men du är det dyrt trots dem. Mm. Jag tror Peter känner ju till, och för så brukar jag ofta ta en pilsner, så kör de med lite pilsner i korvet, vet du. Usch, Ja, det låter inget vidare, jag vill Nej, men du kan med mjölk till det, det går ju bra med, eller vatten. Ja, vatten, om det är för riktigt det... vatten, inte det här vattnet. Så saltar du lite på dem och har lite senap eller ketchup, de är jättegoda, vet du. Jag hörde du Georg, jag ska inte uppehålla det kanske är fler som vill ringa. Ja, jag ska snart vända till Tack så bra ha det så bra. Ja, hej. hej. Nu ska jag spela en låt till tänkte jag För måste vända till referensbandet om ett par minuter. Bot. Kärleken ska sköta Släppar med i en grön Målat det bot Svärma på havet i är förfärligt härligt Tåg är nog ärligt Talat och om väl En sträman har sin sköna I sin gröna bot Som är gjort. för då Skutan har rejkajutan Och den är utan Bolast och är Däremot aktegast Det ska vara när Vi två ska föra över Ett hav som söver Till man behöver En dröm ibland Långt långt. Bort och land nu på Tumanhamn In på sjönen vida ska vi glida i en grönolad båt Vi mot varma länder städer vänder i en grönolad båt Båten och i i kvinnarna vill Blåser det inte så ligger vi still Våra lyckas gåda får vi båda i en grönolad båt Kärleken ska skötas, läppar mötas i en grön ålande bo. Svärma på havet, det är härligt Åh, en och väldigt talat, och om väldigt främst När man har sin sköna i sin gröna bord Som med jord Nada, por mí Mi cantar se vuelve gitana Cuando es para ti Mi cantar Granada Jag goding som man hörde Granada, eh, ofta eh, början av 50-talet redan. Det, jag kan ta ett eh, kort samtal till nu innan jag måste ladda om här för Gunnars skivor och sånt. Eh, det gör jag ungefär klockan sex eller så. 8121 ska radien på. Ring nu men eh, jag kan ta en telefonväxtri innan jag måste avbryta. Och 210 och jag väntar om det kommer något. Det blåser nu så att vi kör på programledningen och inte länken för eh, antennen kan påverkas när trägenarna blåser omkring i tränar på mikrovågor och sånt. Nu ska vi se. Låt en signal till bara. Hallå? Ja, hallå. Det var ju trevlig musik du spelar idag. Ja, det var väldigt tjock nu igen. Hallå. Vad sa du? Ja, det går. Ja, nej, jag, jag blir så vånar nu att du spelar så trevlig musik. Jag har nästan aldrig spelat sån där musik. Jo, det har jag haft många gånger på mina tidsdagar. Jag, ja, jag hade ju till och med en grupp här en gång som spelade in något med mig När, när som var ny också. Ja, men det, det var länge sedan. Ja, just, men de har blivit ganska utslitande om bandens spelningar. Därför har jag dragit mig för att använda dem mer sen. Ja, det var ju roligt att höra. Men jag ska säga det att eh, nu på fredag så... Han brukar ju vara med där, Lennart, i en, en annan radio. Då kommer ju han... Eh, STS Jimmy dit. Då kan han ju ta upp det. Ja. Han pratade om att man ska inte undersöka och liknande. Nu har de ju kommit ut med ett nytt förslag så det är spännande att höra hur han ser på det med personlig integritet ja det är ju alltid riskabelt när det är eh, datorer och telefonavlyssning och så på allt möjligt. det kommer ut allting, det går inte att hålla något hemligt det nej jag tycker mycket. att det är jättebra det har jag alltid skrivit eh, ja men det jag tycker jag vem som helst kan gå in i en sjukhus och så titta varför det är roligt att se på fitter eller någonting nej jag tycker att det är jätteviktigt, jag tycker att allt ska vara offentligt. Ja, men inte, det, det kan bli ganska perversa människor som går in. Ja, men alltså perversa människor, det finns vi, ja, folk vill vara perversa så länge de inte skadar någon annan. Om man inte kan stå för vem man är, då ska man inte finnas till, tycker jag. Nej, men det är klart, man ska inte sprida ut alla möjliga olämpliga saker, eh, som att dricka kiss och annat. Vad säger du? Eh, som att dricka kist, det är helt perversa det ska inte nog läkare, det kommer det igenom. Nej, men om man nu vet om att människor gör det, så det, om man inte kan stå för sina handlingar, då ska man inte utföra de handlingarna, eller hur? Nej, men det, det är onödigt att sprida sån information, tycker jag på. Nej, jag tycker att det är jätteviktigt Usch. att veta om människor är kriminella eller har perversa böjelser och liknande, att man får veta om det. Ja, ja, ja, men man vill ju helst råka, inte råka ut för det. Nej, det vill man inte, alltså, självklart inte, men det är väl man oerhört inte viktigt att, jag tycker att det är en självklart att människor kan stå för sina om. handlingar. Jag har varit med om att folk försöker tvinga på med tokerier på telefon. Att de vill att tvinga på dig? Tokerier? Ja, men... Det, eller vars det... uttryckare som helt, helt... Jag har inte tillräckligt ett ordförråd för att uttrycka mig på rätt sätt många gånger. Nej, men det är alltså en, en, Men jag tycker att alla människor ska kunna stå för sina handlingar. och man ska... Om man nu hamnar på ett sjukhus eller om jag nu har olika vare sig psykiska eller biologiska defekter så att säga så är det ju ingenting jag ska öva Ja, för men eh, sjukvårdspersonal som är lite undliga kan gotta sig i allt möjligt Ja, nej jag tycker att samkörning eh, av alla register, det gör att ärliga och heliga människor kan leva tryggt Ja, fast den, då, då skulle man skicka ut störningar och grejer så att det blir ett helvete för dem istället som försöker titta på det Nej, jag tycker det jag, jag, är så och hemskt och om någon vill titta i mina journaler. Mina journaler, om någon vill titta i mina sjukjournaler så det finns det ingenting där som jag kan skämmas på. Men du vet ju för för inte, när man inte får titta på dem själv, det kan vara vilka lögner som helst. Ja, men där har du en sak. Om man inte får se sina egna journaler, men det har du faktiskt laglig rätt till. Om ja, du men går jag var varit med om att bli nekad i nu skulle du nästan ha lust att gå upp med någon dalsakundig människa mitt i natten så kanske han sig kanske bort dem kopiera ja, men har, du, har du gått in en på, på, en, en, en en, en till en domstol då att har sagt att du får inte till dina egna och sen titta lugn och ro på alltid hemma Ja, men alltså det har du laglig rätt till. Ja, men det har inte gått att genomföra. Men, och sen tyvärr sådana som kan hjälpa mig mycket i arvod och så vidare. Och sagt. Jo, men om du går till en domstol så har du ju rätten att eh, ta upp det som ett mål. där alla människor rätt att göra. Ja, men hade du råd med avokat så. Men det, de, det finns avokater som har sagt de ska tjuka tyst som bara får titta på det hela. nu är det väl så att många människor ju att läkare anser att men idag när allting är i stort sett ligger det elektroniskt och det är ju jättebra det. Då blir det mer och mer offentlighet. Är det någonting vi ska vara tacksamma för? Nej, ja men vi kan ju gå in Hackers och ändra. Det är livsfarligt alltså. Jag anser att statens myndighet den är till för att Registrera, kontrollera, likvidera, förfölja, förstöra, förintra. Ja, man ska inte ha en sån stat överhuvudtaget. Det, det är rena kommunismen, eller vad ska Nej, det, är... det, det. Det Då blir diktatur. det diktatur. Kan man bara fly från det här landet som det ska vara på det viset. Ska men, det är jag inte göra, en diktatur. men tyvärr så ska det vara pengar för invandrare i vissa länder som har vill kommit till. Ja. Ja, och släktingar på landet frågar man, man måste ha garantier för att man inte blir socialfall i det nya landet alltså. Ja just precis, det skulle det vara i Sverige också Ja, ja, ja, men det är ju en sak som de har bestämt sig att de vill ha in invandrare och nu kan det inte jag ta upp till politik för att inte Nej, det, jag, det jag, kan inte. har ingenting med saker att göra men den som inte är för öppenhet och offentlighet står på sidan. det är de som ska ut från landet eller hur ska de inte leva alls? Nej men det är många har utvandrat från Sverige Du vet många svenskar som inte har intressits här i början på 1900-talet Och tyvärr pappa blev kvar Han hade flyttat när jag var tio år Om inte min mor hade hotat med skilsmässa Och att eh, jag skulle inte få följa med dit Eller så vidare, mitt barn Nej men det är ju som sagt, det är ju dina föräldrars eh, Om inte de vill ta med dig, det är ju en annan Nej då dag. hade jag ju chansen att utan allt för krångliga papper Hamna i USA och sånt jag skulle men, få flit jobb på Alice Chalmers nämligen. Han hade ju släxingar som har immigratit först. Men det är ju konstiga föräldrar som inte vill ta med sina barn. Nej, det var min mor och sen så, när pappa dog så, så började du snurra för henne. Och det har ju om så mycket först. Ja, ja, men det är en annan sak. Nej, men jag tycker det är jättebra nu att för första gången har Jimmy fått tummen ur och sagt någonting bra i alla fall. Ja, ja det, då jag, det, jag tacka men, för det. Vi säger så. Hej. hej. Ja, jag måste nog snart starta den här nu. Jag ska starta en lås. Ja, det måste vara ett kort samtal där. Vi ska låta gå en signal till. Mm. Hallå? Ja, tjena! Det heter ja. Peter. Du, ringer han bort. igen den jävla gnällpällen. Han kan väl flytta ifrån Sverige då? Sådana här ja, personer ja, ja. vill vi inte ha i Sverige <laughs> Ja men det är det alltså, det, hade ja, jäv... jag, det hade jag gjort för många år sedan han ja, men han gnäller ju för fan Han kan väl betala massinvandringen själv Med sin jävla plånbok det där jävla kreket. Nej nej, jävla nej, nej nej Ska så, vi säga så hej. Va? Vi säger så att ja, det gör vi så. Ja, ja det där jävla Ja där måste vi ta avstånd ifrån Jag hoppas det inte blir samma samtal, för då jag med samma igen. Hallå. Hallå? Hör du mig? Ja. Vad bra. Jo, jag har en kommentar bara till Kent som ringde in här. Att alltså. Det är förskräckligt, den arma kvinna alltså har sökt för en eh, eh, Och så går de massor med personer, 27 stycken har gått in i hennes för att titta på gynjournalen va? Jag ja, men, just det. Folk, det jag, jag vet ingenting om hur... Folk förlorar hur. förtroende för sjukvården om Ja, ja men det, jag det har jag, ju, jag kan ju inte göra mycket nej, åt det. Jag men, ju, jag menar, att jag har blivit så sjuk och inte får hjälp alltså. Det är många människor... Lyssna på mig. Det, det, det var en där. jag skulle bli sjuk av en helt annan människa innan oh. jag flyttade Jäklar blev blodtrycksmedicinen. Och utan att de, to de tog bort de där hormontabletterna och, och, och ja, vägar och skriva ut. Jo, det är förskräckligt. Jag menar, men som jag bara ville säga till Kent så här i all vänlighet att det är förskräckligt att folk ska känna stor och oro. Att man går in och tittar på sig intima journaler, det angår ju inte... Det angår bara de som ska behandla och inte några ovittkommande som kommer in och luskar. Nej, måste... Vi ska inte leva i ett samhälle ja, där man har varit jag sak... på människor alltså. Ja men det, det, det är ju väldigt, att hålla på och rota, sjukhus, det, det du vet vi ju, oschysst. Folk kommer inte in där för att, att de vill det utan det är för att de har blivit sjuka. Ja, visst. Och där jag är det ju fruktansvärt om journaler kommer ut allting. Kan, vi kan ju inte ha Några... något tjecklig kommunistland här. Får jag bara säga så här: Att vi ska värna om den personliga integriteten det är viktigt i ett samhälle. Vi ska inte ha som i Östtyskland. Där, är man, där folk spionerade på varandra och försökte sätta åt varandra genom att slicka uppåt och sparka neråt. Ja, jag vet ju det. det är jag ett jag vet mycket som jag inte, jag jag jag inte vågar säga. När radion jag fick jag veta så mycket av radionordfolket och allting. Man som inte vågar säga det i radion ens. Man ska respektera individerna. och ja. Det räcker med den kontroll som redan finns. Det är överkontrollerat. Vi har gått in för länge sedan och gått förbi år Ja det är diskrimineringen vissa dyra, människor alltså. får inte jobb och, och vissa får. Jag har för, bara pratat en mor som börjar snurra för. Jag tycker Kent låter eller cynisk alltså det låter så störst bara säga sådär frankt att Ingen ska ha någonting att dölja. Vad fan lever vi för? Människan måste ha sin egen råd. Det måste vara en frizon för människor med att man kan känna integritet och det. Allting angår ju inte alla va? Nej. Exempelvis vissa intima saker i vad man tänker och tycker. Ja så eh, måste man, man upp, ha garanti. Upp, upp, man har ju ingen ansikte, va? Det är det jag menar. Jag, jag har ju för säga en sak. Man har ju ingen siffror för det sanning det som står i, i journalerna när lekarna lä vägrar att lämna ut det är. Visst. Du vet, jag, kan ta, du, jag måste ju kunna kolla att det stämmer. Du kan gå till sjukhuset och tala med överläkaren. Du kan gå till sjukhuset. Jag har hört ja, som folk, år. när man har fått ut journalerna så har vissa saker varit strykna. Jag har begärt. jag har ringt till sjukhuset och talat. Vet, vet du vad, vet du vet, vet vad i, i, i år? Det finns en ombudsman på sjukhuset som är till för patienterna. Ja. Vänd dig till honom. Ja, men läkarna ska så inte få chansen att stry stryka, det är sånt. Så Först. hjälper han dig alltså. ja, ja, ja, men det har hänt att läkaren bestämmer, han, han har så jäkla makt. Men jag tycker Kent, han har en väldigt enkel världsbild. Alltså det är så, med, är samhället är mer komplext och komplicerat. Jag tycker det var så ytligt att höra honom idag. Och så frank och cynisk och bara breka ur sig sådant. Ja, där. Jag, så jag är jag, bara för en problematik. sak. Och, ja, jag vill bara försöka göra en sak och det är fri radio. Om han men, men jag har ju tyvärr så begränsade resurser Annars skulle jag och starta upp Radio Nord igen Och om det fanns fler än jag som var intresserade för det Jag kan inte göra det ensam Du får väl göra en, en, en androp i, i när du är ute, på, eller, ute själv med, med, med, med, med, med bland Ja det jag har jag gjort i åratal, alla vet ju det Men de kan inte göra mycket Till och med mm. tillverket sa ju t, t, tidigare Att det var ju riksdagen och regeringen som stängde Radio Inte ja, vi <ska> Jag vill bara säga till Ken så här, vi ska inte vara andligt promisigösa, alltså. En promiskuitet ska inte vara utan det ska vara reglerat i samhället. Vi ska ha vår integritet och vår frihet. Ja, nu vi sex, måste... Staten ska inte insyn ja. allting. Staten ska inte kunna kliva in genom fönstret med sina stora äckliga skor. Ja. Nej, har men de, de har samlingen. ju redan fått lov att ha och, och sen och... hur de har förföljt bland annat... Patrioter och eh, Idealister i det här landet Du har ju också själv blivit utsatt för Myndigheters jävelskap. Ja det jag vill säga är det Före radion Nord var jag så dock, Jag trodde det här var ett bra land Men eh, det, jag fick veta Det här utan radion och Och får jag inte tala om allt jag fick veta bakom Som inte gick ut över sändare också du har ju blivit utsatt för en i från socialtjärringar och gubbar. Ja, det är ju det de har. De, har, de försökte hindra mig komma igång här också, ja. du vet det här. Men, men det, är, det, det är då så här skit. jag kommer aldrig söka in någonsin Jo, du, ska väl, du, hörru, du, du får inte glömma, att du, du, du ska sätta på ett band nu va? Ja, ja det tar Jag inte vad det tid. blir idag, vad blir det för någonting hörrö? Det vet jag inte, jag tror att det är bara musik på det, huvudsakligen eh, Gunnar, eh, bara... Ja, vi hörs sig. var det så He bra då? Hej, hej, hej. hej. Och nu stänger vi telefonväxteriet för idag. Nu måste jag ta och spela en kassett, eller vad heter det? Ja, ja, vi kan inte... Det ja, jag kan Mycket kort. Nej, vad musig. Ja, nu stänger vi telefonväxteriet. Var är synd att det inte gick nu precis då istället. En kort paus. Det tror jag gör som gamla brost när jag skiter i stolen. Jag ska berätta lite grann om hur vi har det i Norrland. Inte vi så jävla bröt vi inte som det här jävla ståkortsgävlarna. Äh, ståkortsgävlarna, de ska man bara byta ihop och slå i bara. Jag ska inte vara bröt Min pappa hamnar i brinnan på gamla dagar, brinnan är kallt om en för. Min pojke fick leguben överallt för han såg inget. Men lillpojken blev trött han på leguben Så en vacker dag tog han gubben med sig och ställde en meter från en lagårdsväg. Och så sa han. du blind Anders. Här är en stort jävla kron här. Så här är det bäst att hoppa bara fan. Och gubben han tog väl sats. Och hoppa bara fan. Och slog hälsa mot vägen. Ja det är lika bra det. Gamla folk som är i vägen Då ska man bara bunta ihop och slå bara. En ska inte vara blötig Min kärring Hon kom fram till med hon På morgonen efter bröllopsnatten Så gav hon mig en kysst och sa åtna eh sånt där skit Det hålls de bara med på film För Förresten, kärringar över 40 De blir ju så ful Va?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 De kan man göra lampskärmer av. Sådana där med röd tovs på. Eh, nå, förresten så har han blivit lite gammel själv. Jag var till doktor Bergström, han tog som där SKF på mig. Och så frågade han då hur det stod till med på Så svarte jag, ja, så jag inte är någon Charles Schapling. Eh, ja, den där Charles Schapling, jag var på bio här i Stockholm. Jag såg Hase och Tage i lådan, eller vad fan det heter. Den där, den där Fatima Ekman där, hon är ju hotentat hot, hon. Ja, får fan vet jag hur de gör med tatot-problem i Amerika. Det är bara buntar de ihop dem och slår ihjäl dem bara. jag älskar inte vara blödigt. Jag har ett exempel. Jag hölls med avverkningen i skogen. Jag hade min motorsågen där och Kalvastad med. Och Plötsligt får jag fram en sju jävla fyrde. Och rätt var det var så åkte bakändan upp. Motorsågen gick och gick. Och far ju rätt in i magen. Och det var ju en jäv. Det, det, det, det gick åt helvete. Så jag var tvungen att ta på mig blå rocken. Och ta cykeln då som jag hade stod mot i trädet. Och så åkte jag ner till hans. Vi har en handelsman en mil därifrån. Och så lånade jag telefonen där då. Ja, jag har hon där inne, sa han. Jag gick innanför disken, jag lånte telefon och ringde till dr. Bergström då. Och sa som det var att jag hade... Karvastad med motorsågen och att det hade gått in, att det hade blivit in, att det hade fortsatt att det hade gått och tillvittet. Nå, är det stor skada sked då, sa Ja, ja, lade ner lun, jag öppnade blårocken och sa, man kan kasta in haften. Det låter allvarligt det där så Bergström Det är bäst vi skickar en ambulans En ambulans sa jag i helvete helvete Jag tar fem bussen jag får inte vara blödig Men så råkade jag missande den fem Och så jag var tvungen att ta grisbilen istället Så jag hej en gubfadare jag mötte på vägen där Så sa du har grisbilen åkt förbi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 Och Bergström sa till guden och länge det gått sådär så där, han En vecka sa gud. Du skulle ha kommit tidigare sa Bergström Tidigare sa guben Fan jag hölls med slotten ja Ja men det, det går inte ihop det där nu Det dött det, det, det, det där nu fingret Ja så, så tog han fram något verktyg denna, Och så knips han av det stumpen Och, och den ras ner i en skål denna. Men när skulle gå Då gick han ju fram och kika i den där skål Och sa han jag tar inte till katten! Den får inte vara blöt. Apropos det, så har jag pissat ordet ett Ja, så jag gick till Bergström jag sa, du, jag har pissat ordet ett Är det något fel det? Nej sa han, en vecka på lasaret och du blir frisk sa han. En vecka på lasaret så är jag helvete helvete. Har jag pissat dåligt ett par år kan jag pissat dåligt ett par år till. Folk som ligger på lasaret, då ska man bara bunta ihop och slå järmar. Jäv, raggar och gamla jävla kärringar och stockholmsjävlar. Och sienare och fanskap och hotentotter och mopedister. Bara bunta ihop dem och slå järnor. Var en gång för länge sen en flottare med färg alla jenter var som växte i min fam I alla torp i alla byar hade jag en liten vän ifrån norr öster skiljet ned vid berget Hadrian hade rå hade rå ifrån norr öster skiljet ned vid berg. Jag har spelat på mitt hanklaver för flotta revidån, jag har spelat för små kullorna på näs. Jag har dansat över forsarna med älvor och med medan daggen gått till ro på ängens gräs. Hade rian hade ra, hade ra, medan daggen gått till ro på ängens gräs. Jag har spelat sommarnätterna till dans för och bro. Jag har dansat med den vackra Majinås Jag har svurit blonda Anna, vi kärlek, vi tro Medan läger elden falnat in vid ås Hade rian, hade ra, hade rian, hade ra Medan läger elden falnat in vid oss. Jag har spelat för det kära där som Norsjöns flammor går Över Sätrarna vid Österbåla fjäll Jag har slumrat i min parkost där som Vildmarks pulsa slå Medan stjärnorna gått vakt på himlens spel. Hade hade rå, hade Rian hade rå Medan stjärnorna gått vack på himlens spel. Jag ska spela på mitt väljaspel så länge jag finns till I min koja in vid Rekaforsens fall Jag ska drömma, jag ska älska, jag ska sjunga om jag vill Medan månen över Moana går vallt Hade rian, hade rå, hade Medan månen över Moana går valt. Nåväl gärri hitbort. Aldrig hade säg så han ligger och blör i grusgrubbar slott i med buskhuta Det var fick på huvud så jag tror att han dör. Jag drog på mitt fel hade hade roa. Så kom det från chärbo och började det chua. Det och lever och bröra och döna och häskar och ser på det bläns. Framlängde pappet hyppna bär, jag blir hit och Alfred har det slag så han ligger och brör Ljusgrova slåss, det med busk, hyppna våkna Läns matik på huvudet så jag tror att han dör. Min hästen blev skedna och värst han var skedna Vi stod där bredvid mig och kosa och glina Men jag lät vid välja och söphuvudet fälja Och sen ska ni se, tolket lagt både fler Framlängde Alfred har det släget, så han ligger och blör I grusgropa slott det med buskhytta borna Läppar på hjulet, så jag tror att han dör Och letrar i slängde och doser av längden Och lagar på drängen var tar mig och kränk. Knivar i flöjt på just mitt mellan ögon Fick jag ett smukjärn som så nästa Framlängde papper till man bärgare i Alfred har det släget, så han ligger och blör I lusgropa slott. Med busk, hyta, man fick på huvudet så jag tror att han dör Och var är min mössa Och var är flicka Och var är för jag hade att dricka Allt har blir Och allt har blir Och gitt med tog en det är Samt en ljupolk för turna där Jag är redo Allt har det tajje så han ligger och han I grusgropa slåss Läs man fick på huvudet så jag tror att han dör Alfred har det skleje så han ligger och blör I ljusgrova slottstil med buskhytta bor Länspatik på huvudet så jag tror att han dör Kulturföreningen i i Sverige Vaknar som har sänt. Och ansvarig utgivare Gunnar Andersson i början på mars kommer nästa Gunnar 47 minuter och så. Och jag hoppas ni att haft det är trevligt, men det är telefonväxteriet är betänksamt ofta. man man skulle fråga att eh, jag vill helst i första hand ha radiotekniker och ingenjörer. Just radio- och vågutberedning, elektriker, allt möjligt sånt som vi kan ta upp en massa frågor. med också som jag inte kan tala med vanliga människor om. Utan Det är allt för svårt begripliga saker tyvärr måste jag säga. Det, men eh, vi återkommer antagligen nästa vecka och jag hoppas att det är lite bättre då. För det här näsbrydningen var verkligen inte bra för mig. Eh, det, det, men, det. Ja, det är ett fördärv och man inte kan lita på dessa läkare och, och, och så vidare. Du vet att bara slarvar och alltså, man stänger till ut en patientavgift så varje gång och så vidare. Borta bara. Det, det, det, man, det har man inte lust med att hålla på med. går dag, ykskraft nästan. Jag ska avsluta det här nu med en musiksnutt och, och så. Och det... Det går under en halvtimme, fem och halv år framåt. Ringa på 110 när vi pratar med mig om någonting privat. Och jag återkommer antagligen då nästa lördag. Ha ja, det är så bra och sköta om er. Jo, det var en trevlig helg och allting. Det är bara synd att ni så mörkt, Men det går ut till en livsärre och blir sida bättre. Hej! hej.